Дуже відверто, але було б чудесно після дати картини Терехівки спечного недільного дня. Всю цю сірість, ординарність і задуху. А потім Бог не витримує. Не забути спочатку, Бог теж самотній, Бога зацікавлює ця митушня, це мурашини-бабрання. І Він на якісь години, Стає схожим на смертного, йде за куреними вулицями Терехівки, а вони всі думають, що він такий же, як вони, що він теж смертний. А потім Бог не витримує їхньої примітивності і шугає в повітря, вільний як вітер і недосяжний для них, головне недосяжний. Це можна було б гарно подати, вільний політ над сплюндрованою людьми землею останній презирливий погляд Бога на Терехівку. Врешті це його загатного мрія, але таке не пройде. А він зарані знає, що жодній редакції не пройде. Там усі атеїсти ще припишуть казна що. А новелу треба обов'язково надрукувати, інакше він нічого не доведе тирехівцям. Їх треба поставити перед фактом у цих посередностей, що існує повага до друкованого слова, навіть не повага, бездумне схиляння перед чимось вищим одних. Доведеться без образу Бога. А з них було б досить цих колоритних, вражаючих більше, ніж дантове пекло, сцен. Бо там у пеклі хоч якесь життя, а тут порожнеча пустка. Підкреслити це, і самотня людина, вона задихається без свіжого повітря, постійне відчуття задухи крізь увесь твір. Не забути. Два рядки з передової, товаришу секретар Передва редактора через плече. За двох рядків чекати на редактора. Він у себе. Товаришу секретар я не скорочую редакторових матеріалів. Ви що, перший день на роботі? Закричав Іван в обличчя жінці. Пробачте. На хворих не ображаються. Грюкнула дверима пріська. Знову зірвався. Коли гніваєшся, нервуєш, мимоволі скочуєшся до одного рівня з ним. Запам'ятати і висновки. Холоднувата ввічливість тримає на відстані, яка необхідна в спільній роботі. Цього досить. Навчитися зуміти, що хвилинний контроль над собою. Неділя спечний день. Він ходить по редакційних кімнатах, які страшенно ненавидить. Але більше нема куди подітися. Тільки тут, цього дня, він може бути самотній, навіть не спека, а задушний літній день, коли сонце ніби в сухому жовтому тумані, знімає кроватку. Але прохолодніше не стає. Невтолима спрага, а з кожною хвилиною стає жаркіше, спека душить, саме душить, коли і затінок не рятує. Давній запах тютюнового диму із жовклих паперів у кімнатах, запах газетних підшивок, сіренька мла в шипках. А сіренька Він лягає головою на стіл, на голий лакований стіл, але й стіл гарячий. Від розпуки він б'ється чолом об дерево. Глухий звук, що гасне в газетних підшивках. Він наливає води з каравки, що в редакторів їм кабінеті. Але вода тепла і гнила. Вода теж пахне старими газетними підшивками. За спиною шум, гомін, бамкають двері. Гула підлога, спішні кроки редактора. Його енергійна хода безліч марної енергії. Природа нераціональна. Акумулятор безплідної енергії, гуляй вітер, досить точне визначення, головне – підкреслити в новелі, що він, його герой, на голову вищий від оточення, від цих посередностей. Звідси інша проблема, але в підтексті: або бути генієм, або взагалі не бути, не існувати. Гамлет. А вирішення вічного питання, тобто не жити, треба якось інакше, не так прямолінійно. Кириловичу! Будь ласка, підкороти, я сходжу по вечерю, зранку не заряджався, клянусь. Навіщо він бреше? Хоч би і користь, яку мав з того».